Мати прислухалась і витріщила здива очі. Хлопець розказував українською мовою мужицьку казку. — Розказуй, сину, далі. — Ну що він казав півникові? — Чи є в тебе хоч крапля розуму? — Ти зовсім з'їб'єш з пантелику дитину, — кричала жінка на Радюка. — Дай його сюди. І вона брала Павлика. Загадувала нянці надіть на його чисті штанці, вмить та зачесати. Але Павлик знов давав гарту тому убранню, втікав до хлопців в надвірню, опрічню хату, переймав й казки і ганяв з пастушками. Село, сільське народне життя, втягнуло в себе дитину. Не дуже великі достатки не давали матері обставить сина гуверньорами, і зовсім одлучить однарода, як то буває в наших багатших панів. Павлик підбільшав, і його одвезли в Київську гімназію. Там уже не було ні журбанів, ні журбанських наймитів, ні пастухів. Там була інша сфера, інше життя. Великоруська мова панувала в школі. Павлик вернувся додому на вакації, стративши і самий слід журбанів, Слід української національності й мови. «Хтось дуже добрий вигадав оту школу», – казала Надежда Степанівна, вітаючи синка. «Тепер гарно й подивіться на хлопця. І говорить, як треба, і до пастухів не горниця. «Ти б одвезла його в інститут», – обізвався Радюк. «А ти б хотів, щоб інститутки гурубців дерли та вчились мужичих казок?» Та хоч би і горобці влякали на городі, як опудала, То все б таки була якась користь. Чи не чула ти, як одна попівна, Вернувшись з київського пансіона, пішла на тік, Побачила там граблі, та й питається в молотників, Що це таке чудне та смішне? Я і з роду такого дива не бачила. От наступіть, панно, на зубці, То воно само скаже, як його звуть, каже молотник. Вона й наступила, а граблі, як підведуться, талусь її в лоб. «А, прокляті граблі, як мене здорово вдарили!» – крикнула вона. «А бачите, само сказало», – казав молотник. Потім вона заглянула в пекарню. Дивиться, аж на стіні висить сито. От вона й питається в наймички. «Що це у вас таке чудне? Я вперше з роду бачу таке диво. Що ви ним робите?» Чи рибу ловите, чи що? каже вона, та все повертає його на двох пальчиках. А сито лусії по носі? Ой, каторжне сито, як же мене здорово вдарило. Чи не хочеш ти із нашого Павлика зробити такого митця, як була та попівна? Я тобі скажу от що. Чи не знести б нам ото прічню хату для челяді з двора? Може б, діти не бігали до слуг? Як не маємо чого робить, то й знесім. Чи не чула ти казки, як було собі три брати, два розумних, а третій дурень. От і поділились вони батьківським добром. Старший кажуть меншому, ми ж візьмемо воли, корови і хату. Нащо вони тобі здались? А ти собі візьми ступу. Дурень думає, і нащо мені справді ті воли та корови, той клопіт? Візьму луча ступу, одначе вона не їсть і не п'є. От взяв він ступу та й поніс. Та все носиться з нею та носиться, не знає, куди її притулить. Бо зна що ти верзеш, казала жінка, усміхаючись. На що й хату переносить, коли ти сам гаразд навчиш сина усьому. Ну-ну, та що зробив той дурень з ступою? Питала вона цікаво знать кінець тієї казки. Що зробив? Носився, носився цілий день, і зайшов з нею аж у ліс. Коли це настала ніч, стало поночі, а він і думає, «А що, як я засну, а хтось прийде та вкраде ступу?» Полізу я на дуба, та й ступу потягну з собою. «А що, чи хороша моя казочка?» «Хороша-прихороша», хороша", сказала жінка, сміючись. «І ти кажеш хороша, і я кажу хороша». Був собі чоловік не тяжка, а на йому синя семряшка, на голові шапочка, а на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Та хороша, тільки каже далі. І ти кажеш, каже далі, і я кажу, каже далі. Був собі чоловік не тяжка, знов починав Радюк жартуючи, поки жінка не забувала про ту надвірню хату, і про челядь, і про мужицький вплив на свого синка. Павло скінчив гімназію дуже добре, і пішов в університет. В університеті почалось для його нове життя. Європейські ідеї почали вже заходити з наукою, і все більше та більше розходились поміж молодими людьми. Молодий Радюк вперше озирнувся на світ Божий своїм власним розумом, вперше почав думати своєю головою, і почутив, що він переродився. Павло Радюк наймав собі невеличке житло на старому Києві. Він мав одну невеличку кімнату і жив собі сам небагато, але й не бідно, по своїх середніх достатках. Все життя, всі думи молодого радюка можна було спостерегти по обставі його кімнатки. На канапі, на етажерці, на столі, і на вікнах були розкидані книжки й ноти, кілька книжок. Лежали купою під канапою. На всяких місцях лежалося п'ять розгорнутих книжок і журналів, котрі Радюк читав разом. Там були книжки українські і руські, французькі і німецькі. Європейська просвіта, європейські ідеї, все те заразом наплило в його голову, зачепило всі його думки. Він разом хотів усе те прикласти до життя свого народа і України. На другому столі лежали збірники українських пісень, лежали розгорнуті нотні листки паперу, де були початі українські пісні. Радюк заводив їх у ноти, бо вмів грати на скрипці, що висіла на стіні над столом. Він думав і за національну музику, і за просвіту народа, бо на столі валялось кілька книжечок для народа і народних шкіл. Багато дум тривожило молоду Радюкову голову у тій хатині. І він почував у собі силу й потяг до того, щоб розкинути свої думи між людьми, поділитися ними своїми товаришами. Товариші часто сходились до його. За стаканом пива або чаю вони багато дечого переговорювали між собою. Часто дуже пізньою добою розходились товариші від Радюка додому. І не один молодий хлопець виносив з собою гуманну ідею і прихильність до людей, до народа, до України. Молодий, говорючий Радюк був ватаршком між своїми близькими товаришами, бо його всі любили за розум, добрість і щирість. Його знали й професори, і Дашкович запросив навіть до себе, до свого кружка. Проворний, веселий, говорючий, Радюк скрізь встигав побувати і повалакать. Він почував у собі велику силу і завзятість. Здавалось, він був тією силою вітра в природі, що має призначення розносить з собою насіння всяких рослин і на степи, і на піски, і за моря, і на високі гори. Сидячи в себе в кімнаті з молодими товаришами, Радюк часто міряв свою Україну мірою європейських ідей. І на його находив і страх, находила і злість. Молоді Радюкові товариші з надзвичайною сміливістю перетрушували весь уклад життя. Перебирали, як по пальцях, всі свої передніші старі погляди, позичені в батьків, дідів, у школі, у вчителів. І їм не було спин у чотирьох стінах. У темну ніч, між душами і серцями, Однаково молодими і сміливими. Тоді Радюк складав свої пересвідчення. Було літо, і настали вакації. Радюка ждали в журбанях щодня. Мати понапікала і понаварювала. Наближався вечір. І вся Радюкова сім'я збиралась на терасу пити чай і виглядать Павла. Чимало минуло часу, і велика зміна сталася з старим Радюком і його жінкою. Радюк сидів коло стола, сивий, аж білий, але його лице було й тепер гарне й свіже. Здається, задля його лиця не було старості, такі швидкі були його очі, такі червоні уста, такі рум'яні повні щоки. І тоді, як старість присипала снігом його волосся на голові, вона не насмілилась доторкнутися до чорних великих вусів, котрі мали великий контраст з сивою головою. Радюка ні трішки не стратив веселості та охоти до оповіданнів і балачки. А його жінка дуже подалась. Помарніла, змизирніла, зблідла. Її щоки позападали, і колись класичний ніс тепер аж надто видався з лиця, загострився по-старечому. Сонце спускалось. На дворі було тихо і тепло, як буває в жнива. Після довгого як море літнього дня все на світі ніби потомилось. І сонце ніби знехотя йшло на відпочинок, дерева стояли неворушно. На полі, на пригорках, важкі волотки проса, повні, стиглі вже колоски пшениці, понахилялись додолу і ніби вже дрімали. Птиці мовчали. Було якось тихо й мертво на дворі, ніби само небо вже дрімало. Прямо з тераси було видно шлях, котрий вибігав з зеленого степу і ледве примітно спускався в село возвозом з пригорка. Вже й череда перейшла, тільки шляхом ледве плуганились дві корови, відбившись од від череди. Радюк почав розмовляти з жінкою про хазяйство, але розмова його всервалася. Його думка давно полинула в степ шляхом виглядать сина. Він пив чай, і очей не зводив з того битого шляху. І його жінка держала стакан чаю в руках, а задумані, втомлені очі повернулись до степу, до синього неба, туди, де стояв Київ. Навіть малі дівчата не пустували і вгамувались, неначе й їх думки злились докупи, з думкою батька і матері. Наливаючи чай, Надежда Степанівна щовечора ставила на стіл зайвий стакан. І тепер вона налила всім по стаканові і поставила один порожній. Навіть вкинула туди грудочку сахару. Радюк подивився і промовив. Для гостя наготувала. Радючка навіть не обізвалась. Тільки її очі знов потягло в степ, Туди, де ховався і зникав битий шлях, Де стояв Київ. Вона тихесенько зітхнула. Замість жартів Радюк і собі легенько зітхнув. В їх була одна думка, одно почуття. Мати думала, гадала про долю сина, Яка-то колись буде його жінка, І де він її візьме, і які в неї колись будуть унучата, і чи буде він щасливий в парі з молодою жінкою. А батько думав, як то там синові вдалися екзамени, і як він скінчить курс, і яку собі службу дістане, і як йому вдасться на тій службі, чи ось сміхнеться до його доля, чи, може, не доля буде слідком ходить за ним на довгій неві життя. І всі ті думи, вони обоє ніби читали на далекому небі, на сизому степу, де він зливався ніби туманом із синім небом. Туди тягло й поривало їх очі і їхні думи. Коли це з степу неначе випливла жидівська балагула, напнута білим полотном. В балагулі стриміло з десять голів, натиканих по всьому возі вздовжив поперек. Балагула скотилась в ярок і наробила своїми брязкалами багацько шелесту серед тихого села. Серце в батька й матері швидше закидалось. Одначе балагула загула про прозпанський двір і швидко не стало чути ні гудіння, ні брязкання. Мабуть, жиди поїхали в Полтаву на ярмарок, тихо промовив Радюк. «Мабуть». Ще тихіше обізвалась Радючка і зітхнула. Вже сонце стало на вечірньому прузі над самим степом. Коротке гостре проміння заквітчало його навкруги, неначе кругом його стирчали натикані ножі, розпечені вогні. Тихий світ лився по степу. Весь степ червонів проти сонця, ніби вкритий червоним туманом. І той туман неначе широкими завісами спадав з сонця і розтягувався все ширше та ширше по степу без кінця. А сонце блищало на вечірньому небі якимсь чудовим оком, котрому нема нічого рівного в світі. Згори знову почало з'їжджати дві повозки, запряжені добрими кіньми. Піддурене серце батьків якось не вірило і не ждало нічого. Вони думали, що й ті вози поминуть журбані і не привезуть коханого сина. Вози стали на подвір'ї, і до радюків на терасу війшло кільке сусід дідечів, щирих приятелів. Вони знали, що в журбанях сподівались молодого радюка і приїхали навідатися, розпитати про Київ, про новини. Вони привітались до хазяїна і хазяйки і почали розмовляти, але розмова якось не йшла на душу радюкам. Їм обом так бажалось думати і ждати на самоті. «Чи немає досі сина з Києва?» – спитав один сусід. «Нема. Ждемо і не діждемось. Дай Боже, щоб ви були добрі на почину цей вечір» промовив Радюк якось смутно. Тим часом, як гості розмовляли і пили чай, молодий Радюк приїхав у двір і, розпитавши, що вся сім'я п'є чай на терасі, пішов туди навпростець через садок. Вся сім'я Радюків і всі гості побачили, що через садок до тераси сміливо йшов якийсь сільський парубок, але такий гарний, так гарно вбраний, не наче на театральній сцені. На молодому Парубкові була, правда, проста чорна свита, але пошита не сільським кравцем. Зате ж сорочка була вишита заполоччою шовком. Всі груди й комір були залиті червоними мережками. Червона стяжка і застіжка були оксамитові. На голові бриль був солом'яний, але непростий. Сині шаровари були широкі. Чудовий парубок з такою красою лиця, про яку розказують в казках, і просто і сміливо до тераси, як людина, дуже вхожа і близька до хазяїнів. «Який гарний парубок!» – сказав один гість. «Який він схожий на нашого Павла!» – промовила Радюківна. Радюк і Радючка дивились на того парубка і своїм очам не вірили то був їх син, молодий студент Павло. Він кинувся попереду свого батькові на шию і тричі поцілувався з ним. Потім привітався до матері і сестер, а потім до гостей. Його убрання так вразило всіх, що батько зараз спитав його про одежу, а не про здоров'я. «Що це на тобі за убрання?» спитав батько. «Одежа?» «Хіба ж не бачите? Український народний костюм», – промовив син чистою українською мовою, і тим ще більше вдивив свою матір і сестер. Материни лице так і розтяглося вподовж. Вона тільки руки згорнула і вирячила очі на сина. Нащо ж ти так убрався?» – спитала мати. «Бо тепер так ходять наші студенти». «Мабуть, тепер така поведенція чи що?» питав батько. «Яка чудна у вас мода! Зовсім мужича!» сказала мати. «Та й ваша мода часом буває не краща!» промовив Радюк до жінки. «Одначе студентська поведенція непогана, сказати правду. Та як тобі, Павле, вона пристала до лиця? Ти тут позводиш з ума всіх наших хуторянок!» І батько... Задивився на свого сина. Бо йому і справді дуже приставала до лиця вишивана сорочка, а до брів, до кучерів приставала червона стюшка. Він поклав свою міцну руку на синове плече і придивлявся до його. — А признайся, сину, хто тобі вигаптував оцю мережану сорочку, га? — А ну, признавайся. І всі засміялись. — Що чого це в тебе ця свита? Питала мати, лапаючи своєю делікатною рукою Грубую шорстку свиту З простого мужицького сукна Боже мій, я собі руки обшмульгала об твою свиту Скинь, будь ласка, її, зараз скинь Боже мій, ти собі шию обшмульгаєш Ти себе покалічиш А селяни ж носять, та й не калічать же себе Сказав син Тож мужики «А ти не звик до такої товстої шорсткої одежі?» «То треба звикати. Мало чого, що не звик», – сказав син. «Та навіщо ж тобі звикати?» – крикнула Надежда Степанівна. «Чи тобі нема в чому ходить, чи що?» «Добре, що мені є в чому ходить. А є такі студенти, котрим і справді ні в чому ходить. А опріч того, нам треба у всьому ділити долю своїм народом, Починаючи хоч би від свити. При тих словах у деяких гостей лиця розтяглися вздовж, А в деяких – впоперек, поперек, як кому подобалось. «О, багацько сину, поможеш їм тим, що носитимеш свиту», Сказав батько, осміхаючись. Батьків жарт зачепив сина за серце. «Ми, тату, носимо народну свиту, Бо ми, народовці, стаємо на бік народа, ми націонали. Ми протестуємо нашою світою проти деспотизму, який насів на нашу українську національність, на нашу мову, на нашу літературу, на наше життя. Ми тим протестуємо проти всякого деспотизму і стаємо на бік нашого народу, боронячи його від панства, та ще й чужого, від впливу чужих мов, чужої віри, від впливу усіх чортів і бісів які тільки посміли покласти свою ворожу руку на наше добро, на наш народ. Павло Радюк говорив чистою українською мовою. Надежді Степанівні так і здалося, що він знов попав під вплив наймитів, пастухів і всієї журбанської челяді. Та свита, та українська розмова, той запал, з яким говорив молодий студент, все те не тільки вдивило матір, але й злякало. Гості ще більше порозтягали вид і руки поопускали. «Боже, що з тобою сталося? Як ти говориш? Чого ти так багатсько говориш?» — говорила мати, здержуючи сина. Вона давно налила йому стакан чаю, поставила перед ним масло, паляницю, сухарі, молоко, а син неначе не бачив нічого. Та все говорив, доки чай прохолов. Ми носимо народну одежу, бо чим же ми викинемо значок про свої ідеї? Чим же ми дамо ознаку, коли нам рот затулений, коли нам зв'язали руки й ноги? Що ж ми маємо робити, доки народиться наша наука? Поки виробиться наша мова, що ж маємо робити? Говорив Павло, набираючись вогню і обертаючись до матері. «Та пий чай, голубчику, мій дорогий! Пий чай, бо вихолоне зовсім!» Прохала мати, присовуючи до його стакан. «Та не кричи, бо ти собі горло порвеш!» Їхав так довго, приїхав так здалека, втомився, здорожився, припав пилом, а тут треба до розмовляти й кричать. «Спасибі, мамо! Встигну ще напитися й наїстись, сказав молодий студент, хлиснувши похапцем трохи чаю і укинувши хапки у рот шматок паляниці. Він так швидко вливав в чаю рот і так швидко їв паляницю, неначе хапався кудись іти, щось робить. Після університетського товариства, після палких недавніх диспутів у Києві, йому й тепер здавалось, що він розмовляє з молодими товаришами і хоче перемогти когось у диспуті. Нові ідеї муляли йому в голові І дуже займали його, гарячили його кров — Не пий, сину, так швидко — Не хапайся, бо так, часу буде доволі — здержувала його мати На що син не звернув ніякої уваги — І багатсько вас там носить такий костюм? — спитав батько Син покинув пити і їсти і підвів голову — О, нас є чимало ми кланяємось новим гуманним ідеям, які давно розійшлися по Європі і ледве це добираються до нас. Чи ви пак знаєте, що ми всі зараз терпимо і самі того не добачаємо? Бо ми були сліпі, глухі й ні німі. Ще то наше велике щастя, що народ наш, вже визволений от панщини, вирваний з рук польської шляхти, котра держала наш народ у своїх руках у неволі, «Та що ж маємо робити? З ким маємо битись і войдуватися? І за що?» – спитав один гість, але Павло не дав йому і скінчити. «З темною силою треба войдуватися. Нам треба землі й води. Нашою водою можна світ потопити, нашою землею можна засипати волю всіх людей на цілому світі. Нам не треба солдатчини, нам не треба кадила і кропила». Ми й так темні й глухі, ми й так маємо більма на очах. Нащо нам великі дзвони? Нащо нам золотоверхі монастирі? Нащо нам топити віск перед образами? Не кричи, сину, бо ми чуємо. Пожалій себе, здержував його батько, а сам несамохіть милувався сином. Його завзяття, палка дача, розум розвитий наукою, все те тішило батька так, що він задивлявся на блискучі синові очі, напалаючи щоки. Він був гордий сином перед сусідами. Наша земля на Україні як золото, а народ наш часто голодує. В нас нема промислівства, а про народ ніхто й не дбає. Ніхто його не напутить, не вчить, не наводить на розум. Наша народна пісня, поетична і чудова, як утвори перворядних геніїв. Наша поезія, наша мова багата, як щире золото. І все те марно занапащається, пропадає, лежить не почате, і доки воно лежатиме. Нам не треба війни, а треба просвіти. Нащо що нам земля і вода, Нащо що кропило кадило, грека і латина. А нас тільки тим і годують, і не дають нам нічого лучшого. Держать нас і народ наш в темноті. Не дають народові навіть святого письма на його мові, що вже мають дикарі. Не дають нам нашого хліба. Не дають нам нашої мови. Не дають нам нашої волі, науки, школи, просвіти. Павло встав і почав махати руками. Його червоне лице палало, як вогні. Очі блищали за взяттям і надзвичайною красою сміливості. Він почував у собі таку любов до нової ідеї, що старий батько своїм серцем, не самохить, почутив, що в синових словах є щось нове й правдиве. А син все говорив та говорив. Його язик, такий легкий, як і у батька, ледве встигав вигортати й виявляти силу думок, усю силу гарячого почування, котре наче кипіло й кликотіло в його серці. Мати відсунула від от його холодний недопитий стакан і присунула другий, гарячий. Син не доторкнувся до його і не переставав говорити. Нове убрання, нова мова, якісь ідеї, котрих вона добре не втямила, хоч трохи й постерегала, надзвичайний запал і навіть злість, з котрою злітали слова й думки з синового язика. Все це дуже здивувало матір». Котра до цього часу за ніякі ідеї нічого й не чула. Вона бачила, що чиниться щось нечуване, і першу до сього злякалась. Інстинкт материнський найперідніше заговорив її серці.